غیر محل الصيد وا انتم ان الله يحكم ما يريد سوره المائده مدني سوره ته بنوزول کی یوسن 12 نمبر دے پس دو سوره نازل دے او ترتیب ده سورتونو که پی نمبر سورت ده پس ده سورتون نسانه. رابطه و مناسبت ده دی سورت ده مخ که سورت سرا پگان جو و جوحات و بنده ده یاو ده و بیانو دو امور مصلحه ل المعاش پدې کې بیان ده دو امور مصلحه ل الطعام چې دو خوراک متعلق مسائل ذکر کړي یا مخ کی صورت کې قبایهُ ته یهود او بیانو د شرک د نسواراو په دې صورت کې مانا ده د دغې د دوستۍ نه چې ناکاره دي نو ځان ته اوسه تاې یا مخکې صورت کې اخر کې رد او د شرک اعتیقادي دې صورت په ابتدا کې رد د شرک فعلي نو البته رد د شرک اعتیقادي دلته رد شو د شرک فعلي د دیوا جنا دایور پشم او تحصیل راو یو مخ کی ذکر او د ظلم د یهودو چداغه د وجه الله پاک پاګیبان حلال اشیاء حرام کړیو بان کړیو په دی صورت کې منادا د مسلمانانو د ظلم نه چتا تاسو به ظلم نه کوي د مخلوق سرا یا محک صورت کې اخر کې ویلي يو بين لكم يبين الله لكم انت ذل بيان الله تاسو ته چې تاسو گمراه نه شئ په دې صورت کې هغه بیان دی چې اغي سره د گمراهۍ نه بچ کیږي یا محک صورت کې خطاب ويا ايها الناس اول سورت شروشو پا لپز دیا ایوها الناس دا سورت شروکی پا لپز دیا ایوها اللزین آمنو التعام خطابو خاص خطاب خاص پسید خطاب عامنا یا مخی یو قسم پلیت مال ذکر کر چه تا <cutan> دا پار آغا پلیت ده چه آغا دا یتیم مال ده ولا تا یمم الخطا ولا تا تبدل الخبیس بطیب نو دی صورت که بل پلیت مال زی کرکی چه آغا نظر دا غیر الله دا یتیم مال حلال ده فاغلا تا لپلیت ده حرام ده نظر دا غیر الله هم حرام ده ده دین بزان ساتی دعوه دا صورت دا صورت چه ده د دې داود بیان د دا مسائل 4 یو دي تحریمات الله چې الله کوم شي حرام ویلي دی هغه ته حرام ووای او هغه مخري دویم دي تحریمات العباد چې بندگانو کوم حرام کړی دی نو ده بنده پا خلا بنده سشیح حرامی گینا نو پا زان ما حراماوی اغا جایز بی خوریه درم نزور الله ده اللہ پا نم ده نیازات و ده نظرانو خیال و شاتی نظرانی ورکوی درم ده نزور العباد چه ده بنده پا نم نظر و منختم ما ورکوی ده شرک ده دا سلوور مسائل بق... بص... با بیانای خلاصه تفصیلی د صورت دا صورت لس حصے ده اوله دا حصہ داول نشروکی ترتیبن زم آیت کورې بده کې دا وای تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله و نزور العباد اغل اشاره تن مختصرا ذکر کړي بیا بیادریم باب د پنځم نه هم د شپګم نه تر آیت نمبر 11 پورې ذکر کئ په دې کې بیان دی د امور مسلحو محمد دال المبلغ هغه امور چې هغه سره په بلغ مزګثيږي بیادریم باب دې د 12 نه تر 19 پورې په کې مثالونو به ذکر کئ د ناقیزینو د عهد سلوरन باب ده بیا د آیت نمبر 20 نا تر 24 پورې په دې کې مثال ده د متکاسلین فی الجihad چې چا سستی کړي وداغي مثالونه بخښي بنظم باب ده د آیت نمبر 27 تر 40 پورې پاره کې جزاء من الظالم شپغم باب با با با با با با با. آیت 41 تر 50 پورې پدې کې نبی عليه السلام ته سر د تبایح د اهلی کتابونو اوم باب آیت 51 58 کورې پدې کې تهدید د مؤمنانو ته په موالاتو او دوستانی د کفارو اتم باب ده نه پندو سم نه د اون 50 نا تر آیت چې یا 60 کورې پدې کې تهدید د علماي سوتا او زورنا دا ناکار ملیانو تا نا هم باب دے دا ستا ساٹنا تر چیاسی پوری پده که ترغیب دے تبلیغ او لسم باب دے دا ستا سینا تقریبا تر آخرا پده که بیا دا سلور وارا مسائل رامعات کی نو دا سورت چه دے نو لس بابونا دے بدے با باپ کے ہم پدی صورت کے سلور مسائل دیر زور شور سر ذکر تحریمات تحریماۃ اللہ دا حرام اگنائی تحریماۃ العباد غلط دی دیتا حرام مو آئے نیازات اللہ دا غیر قدر او کئی او نذور العباد مو ور کئی بزوست کی ایتن دے ترا گوندو من وکھ بلگی خزاں لولی کئی دا اوله مسالې چې تحریمات الله دا ذکر کوي په آیت نمبر ایک کې لا تحل السویدا غیر محل السویدی وانتم حرم بیا په آیت نمبر 90 کې بیا آیت 95 کې او آیت 3 کې بده کې ټولو کې هغه دا چې دې الله کمشه حرام کړې دی هغه ته حرام وایي دویمه مسلان تحریمات العباد دا غلط بی پزان محراموی دا اول آیت کی خیل احلت لکم بهیمت الانعام دا زناورت اسو لحلال قریشوی دینو دا محراموی آیت ستاشی کی او آیت چیان میں او ایک سو تین کی چی پزان بانی دا مخلوق و وجه حلال محراموی دریمه مثلا نزور الله دا الله دنیه زنو خیال وساتای دای به زتی دا ذکر کوي لا تحلو شعائر الله دوي ميت کې او ايت 97 کې سلورمه مثلا د غیر الله نظر حرام ده دا دري ميت کې او ما او حل لغير الله به او سلام ايت کې او نب ايت کې ديتونو کې رضا بي راضي امتیازات دو صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د دې مسائل اربعه تفصیلا درانګي صورت ممتاز دے د نورو صورتونو نه پہ زکر داږي پنځو مسائل چې داغې تبلیغ لازمی او اغه رستمې موږ زاهد بکو راضی دارانګي صورت منتاز دی په امر د تبلیغ نبی تبلغ ما انزل الیک من ربک دارانګي صورت ممتاز ده په حکم د غلاګر سړی او د غلاګری زنانه کی او صورت ممتاز دے په تفسیلی جواب دے عیسیٰ علیہ السلام پا قیامت کی او صورت ممتاز دے په ذکر دے بحیری سائبی وزیلی او حام بانے یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود یا ایوها الذین آمنوا اید ایمان والاو اوفو بالعقود بروال او خیب العقود پوادو باندی عقود جمع دا عقد دا عقد ندت مراد اغا خبری دی چه تا داغی وعده کرده دا دو قسم او عهود بی وعده دی یو اغدی چه انسان په زان بانه لازمی کری دی هی اما عقد المرعو على نفسی هی سڑی پسپل زان بانه دا غوطی و دا وعده لازمی کری لکه څه شه دې خرڅ کړي دي نو څنګه مالک ته څو شهري اغستې دي داغي پیسې ورکا کنه داسې اجارته کړي دا نفل وخت ته پورې اغا اجاره صحیح ترتی په سره داغي اغه خبره پوره کا پیسې ورکا رسیدي اجاره ته نه په سواله کا کرایه باندې دي او شهغستې دي داغي پیسې ورکا دارانګي نکاح د کړي د نو مہر ورکا طلاق دې دایي کې چې کم خلع کې کوم پیسې دي اغا مزارعات ده سلح ده هم تنگلیگ ده هر شه چه ده سه ده بایه که تاکم او عاده کدی ده نو آغا با پورا که دانه چه ویلی نو نویلی خبره کدی نو نکدی دا با نی خبله و عاده با پورا که چه دا جبه ده انسان په دیس ادبار نشتنو بیاده دو ده غوی جبه که زپر دا داخود سړی چې باندې مسلمان نشري وکړه بیا په اطلاق ودرېګا یو دا دویم هغه او د شریعت وادې د شریعت چې سړی په ځان باندې کوم توعد د الله واجب کړی لکه نظری منه لیده منخت منه لیده یا دغشان تا دا اللہ دا طرف نپتاکم احکامات دی و تا بیمان راڑ جزا بستا حکون منم منز دی روجه رو دی حج دی زکاة دی دا شریعت چی سمرا احکامات دی دا بپورا که خدا بنای چیگنی بس چرک دیم خوال علی بمینا مسلمان یما خوبی یو کار که لکه زب کار منه چرتا اللہ و یا ایوها الذین آمن و اید ایمان او و علاو اوفو وقود کورواله او په بل وقودې په حلتله کوم پهمت اناام حالکی شوي دي تاسو دپاره پ زبان نهصاروي بهما غې تو چې خبر او خبره باې سو نه پږ نهپ او عام زنناورو تو ن ساارو خبرې نه کږږې زبان دي زواتل اربارڅلو رپ والله حالاکی شوي دي تاسو دپاره چار پایان الله مع وتلهلی کوم مګر اغ چې دوست شي د غې حرممت په تاسوبان چکلت ها استداغی خورمت بیان شو بیا بینا خوری خورمت نده بیان شوینو آغا جائز دی آغا بیان چه ده نو آغا عام ده که قرآن کی او که پا حدیث کی قرآن که لکرستو رازی دره مائید که چه خوری کومل المیتتو و الدمو واللہ مالکن ذیری و ما اوهل لغیر اللہ به لید قران کے محرمات خود اور حدیث, او حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل زنا بن من سباع حرام ہر یو دا داڑو والا دو دا دا دا دا دا درندگان نا اگ حرام دے کمیو چ پغا خونو بانی بل نو دا خرام، خرام، حرام او ار یو اغمارغه چی په پنجو کې شیر او شتیده مارغانو نام نو داږي خو حرام اره دا صفه خبرې شو نو تو ګوره چې دا خوداړو والا نه داړو علامه ندا چې په غوڼ باندې شه ماتي پوری لکه زمره دې شرمخه دې سپې دې ګدړ دې کشو دې دا ټوله زناور دې چې د چک لګي غوڼ باندې او کتا سو ګورې نو دې دې کې دې دې کې دا غوڼه یې ستره تیرونه ته زیناب وې نو دې شیخ ولد مردار دې دا په نپره او دارانګه په زناوت مرغانو کې چې کم مارغه په پنځه کې شیر او چتې نو دا باندې پوره وګوره ډېر مرغۍ د سړي کنه کارغده یا مطلب باز دې بادشاہ نو اغه چې کلخکار کې په پنځه کې راوچتې او خوري ماګه نو چې مردار خوري نو داږي وړل مردار شی په پنځه کې راوچتې نو داږي وړل چې د نو اغه مردار یو کاغ به یو کارغه ده دی که یو هغه کارغه ده بهتوک زویه ما چه اقا مردار حوری نو داگی غوخ مردار ده یو اقا ده چه مردار نخوری کاغه وطمگوی نو داگی غوخ پاک watched کاغه د مرغو دانی خوری مردارو لنزی او کارغه چه چرت سش می مرشی نو تلکارغانو تراغون شوی نو اقا مردار ده کاغ پاک ده. بحیمت و حَلَّلَ لَكُمْ بَهِيمَةَ النَّعَمِ حَلَالٌ كُلُّ شَيْءٍ دِتَا سُدَ پَارَ زَنَاوَر إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر هغه چې لسته شي داږي حرمت پتا سو غیر محِل السَيْر چنه تاسو حلال ګڼونکي خدکار لرا وانتم او انتم حرم او قداس حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې وصداد تحريمات الله شخان دا احلت لكم بحيمت الانعام ردو پا تحريمات العباد اللا دا لزناور حلال <سؤال> کرده نتاسي پا زان ما حرام وائ دا خلق و پخلا او صداغ دي چه اللا حرام کرده غير محل سوئره چه نتاسو حلال گرن کی اخکار لرا او چه تاسو یه پا احرام احرام پا حالت کی اخکار که اللا حرام ونا روا ان الله يحكم ما يريد یقینا الله پاک بے سلکی سچې الله پاک وغواړي پس ذات الله حکم دی نو یا ایه الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله 32م مسالہ چې د نظور الله قدر وکي اے د ایمانوالو لا تحلو شاعر الله به عزت مکوي شاعر الله دا نه خد دین د الله دا درېم مساله ده مخکې ذکر شو لا تحلو شاعر الله به عزت مکوي دا نه خد دین د الله شاعر جمد شعيري دا شعيره ولیکي ستماج الله علمه لتوعه راشت شغالا د خپل ثابداري د پاره یو نه خغر زول اذا مداغی بي زتي ناروادا مداغی بي زتي څنګه چې الف شريعت یو کار من کړې دې او تي کې انده بي زتي لا تو حلو شاعير الله پرتبی معنا کوي لا تحل شعائر الله لا تحل ما لا تعتدوا او شعائرنا مراد حدود الله لا تعتدوا حدود الله دال الله دو حدود نہ زیاته مکاوے تو شریعت خلاف کارو نہ مکاوے یا لا تحل ما لا تعتدوا شعائر الله من دين الله دال الله دین چې د نبی عزتې مکاوے دیت به قدرې یا شعائر د الله د دین نه که مغرب یا سشری زاد المسیر او یو قوالدار چې مناسک د حج دویم قول قوالدار چې حرم الله تعالی په حال الاحرام چې احرام کې الله کوم شین حرام کړی دی هغه نظام او ساتي یا ټول دین د الله یا غ فوربانی چې هغې ته نهخ چاولی شوي د د حرم فبانی ده دهغې بزیتی م یا د حرم اغ عزتمن ځای نه نه غې بزیتی ټولو ته شامل لا تحل شعائر الله بعزتي مت قوی دناخذ دین د الله ولا الشهر الحرام او دا دغه میاشتو د عزت دي ذکرول خاص فاد العام او شعائر قدام داخله سلور میاشتوی چې داغه کې جن ناراو د دې عزتي باندې کوي ولا ال حدیه او د قربانید حرم ولا القلائد او د هغه پهل ولا سروي خلاਇق کو غوانی کوخانی چے سڑے حرم تر علی اغل کی ساری چ او خپل قربانی حرم تر روانہ کړي در علی داغی په بی دبیو بیزتی به نه کوي ولا امن البیت الحرام او نه قص کون کی د بیت الله عزت من چ کم خلق بیت الله تر روان بی حاجیان بی مؤتمرین د دې خلکو ډېر قدر او عزت کوي بي عزتي م کوي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې لاټي ته فضل تر په در په پر پلو رضامنديا واذا حللتم فاستوا او کله چې تاسو احرام پران زين نو بیا فکر کوی او شرط بدای چې د حرم نه به هره وای د حرام حدود کی بیا منره خوچی چې حرام دی نه او خکار کې نه جایز دی خو چې د حرام نه لري ولا یجرمنکم شرعا قومین بعش دی نه کی تاسو لرب غوز دی او قوم ان سود کو د دی وزن چې غیب پنکړی وای مخکې تاسو د مسجد حرام نام ان تاسو دا چې زیاته کوی تاسو انې بعش دی نه کی تاسو ربو اتیکو ولو باندې څه مطلب مخکدي کاپرانو تاسو د بیت الله نه منګړي وي هو دې بیا کې کنه او تاسو ته ویل چې عمره باندې کوي نو اسنه چه تاسو او مسلمانانو مکه پتحکران او تاسو اوس س دا سو که کنا چه تاسو داغ کابیرانو س دا حرم نمنی که بیتولانا او تاسو او سو مانگ منی کرو نو تاسو به موس مراز ای نا نا دانا رواد آغی خونده پویدن نو تاسو غپویگه که اگر چه کابیر یا خوبزن رازی خود چه مسلمانان دیو تا غم مرنی که نو دانا رواد وتعاونوا على البر کو اید یو بل تعاون کو اید یو بل على البر دل تقورا معنی تا امداد کو اید یو بل على البر پکار د توحید کی و تقوا او سنت کی روح ال مانی معنی کړی را د الله توحید خدمت سو کین تو سر امداد کا د نبی د سنت او خدمت سو کین تو سر امداد وکا ایو سڑی ویلو وے استاد خیر نہ مے توبہ دا خدا سپری رانہ کرے که. کنا مستغیث امداد نہ توبہ دا خب شر و ز ضر ہو تے مرض ہو تا مرزا ہو گا نُمنگئی لب لم وحید رکھ لاره اغل دا گندین اللہ ربندو بیان مکو دت بیان مکو دت مکو امداد خروج تا خبر چ زمنگ ٹول نغت دشمن مو وحیدی بیا چ سو قران و حدیث و الی کر امداد او کمل کرتیا ہو تا اللہ بدل اجر در وَتَعَوَنُوا عَلَ الْبِرِّي يَمْدَادُ كَيْدَ يَوْ بَلْسَرَ عَلَ الْبِرِّي بالتوحید باندې وتقوا او قص سنت باندې ولا تعاونو امداد مکه د یو بل سره علل اسمه په شرکه او العدوانو په بدعاتو کې معنا یاد شو دیمه معنا وتعاونو امداد کې د یو بل سره علل په احسان کولو باندې په حقوق العباد او په احسان کولو باندې په ولا تعاونوا امداد ما كيد ياوبل سرام عل الاسم بغونا في حقوق الله والعدوان وزياده في حقوق العباد سوق دنے کئی کار کئی اگر سرمل گرتیا قوا سوقم چتو گنا کار کئی اگر سرمل گرتیا مکوا وتق الله ويريد الله لا يغينن الله سخطه ذاب ولا حر مت عليكم المتا تودب ولاه الجنزي اس بیان کئی تحریما الله جله کمشتا حرام ویلی دی دا غې نزان ساتک وره ها حرمت علیکم المیتۃ تو حرام کړې شوی د پتا سو مردار مردار بنا خره ودا مو اوینا دل ته مطلق دبره کې سورته انعام 146 کې ببیاته تراش او دم مسخو توله وینه نه ده حرامه، آغا وینه حرامه ده چکم او بیده ده، آغا حرامه ده خجی، و لحمه او وخه ده خنزیره ده حرام شویدی و ما او هللی غیر الله بیهی او آغا چه اواز کرتک رشده فارده تقربده غیر الله په آغی بانده وَالْمُونَ خَانِقَةُ قا... دَا او وَخُسْنُورَ اَقْسَامُ وَالْمُونَ خَانِقَةُ او اغا ساروه شوي چې شوه چه ساروه پل پڑه یا بلشه علم شوه ده, ده. شو او مرین خفی کره ده خفی شو و شو دا سره مردار ده وَالْمَوْخُوزَ وَبَقُوتَ كُنُو وَحَلَي شوي ساروه سوک اوهی پَقُوتَ او پوالو والو, والو بانی اغمبرشی سردار دی، والمنغ... والموقوزا، او علمو لیکلی دی چی د موقوزا په حکم که احسن البتاوه کی مبتی رشد احمد سبلی کلی دی، چی دا اون پا که داخل دی، چی دا پا دی وقتی، پا دیم تو پا کنو بانی خلق کم خکار که، چری دی کنا؟ نو دا چرا خو بول لگا دا خو تیرا نه دا نو کپدی چر با نه مرغی یا سروه د وشت خار دی وشت او مر شو نو دا موزه په وختم کې رې دا مردار دی دا یاران په پدینه دي بسر منډه کېو بیچ دینو حلال کې وي دا پاک دي زکه چې وي کملم نو فرتا په بسم الله وي دي پاک یاغه خو چې په 13 شی باندې ولینواله هغه شه دی پاغي دی وشت او بسم الله الله اکبر دی نو کتا حلال نم مردار امشوب هغه تعالی سره حلال خداغه غشه نه ده کنه دا چری چی دا یا مطلب کارتوس شکم ده نو کارتوس دمره 13 نه ده چې ده باندې څه حلال ده داده دې زور دوه جنا غشه شلې نو له حاضر داده په په حکم کې دی بیا جواندیو خټک دلاله کپاک دی او کم وړونه مردار دی یا به نه hore وال متردیا او د غرنار غښتله شوه ساروی ده غرن راور غره مرد شو مردار ده کوی تا پریوه تا مرد شو مردار ده وان نتوی او پخکر و حلی بل ساروی گوه ها پخکر وینیم تا بیدیلی دی خوش شیست ده کلیمه خو پچانه وویلی مردار ده وما اکلا سبو او اغا چو ایخو ری درین دگانه زنگل که زناو رو مات کرده ده او مرو جتا وارا لینو سده مردار ده ا تا سو بسم اللہ و یل باغی باندے دکزر ورل اولاد پکسا وا علال دکد سرے باغ دے بےخرا دا الا ما زکے تم دا استثناء د دا دا استثناء د ول منخنقتو نہ دا خان ول منخنقتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحتو وما اقل السبع الا ما زکے تم خپشوے یا په کوټه کوونو چا یا د غر مرار غښتیو یا په خګر و شویو یا د ریندگانو خړللو او تا چاړوا غستو منډه دکړه او چورور اسې دینه لا صاحب وا جون دی او تا ویل بسم الله الله اکبر او زر زر دی لال ک نه اوس دا پاک دی اگر چې خپي اگر چې پکو تک چا یا له یاد غنر غړې دلې یح قرباني والے شو یا درندگانو غړل شیخ ژوند دې ده کنه بسم الله پاک شو البسمله الله اکبر وایا ولا له وکه چرته بسم الله د ویلو نمخیا غمردار شو نو دا داسره ولید دی بیا بیا نخوره استثنا د ولمن خنقه تو ندا بعض یاران د سوای ودا استثنا د و ما او حل لغیر الله بهنا ودا غیر الله مزرم فلید خو چکل د غیر الله کو نملال او چکل به بسم الله نو بیا داسه شه پاک ودا خل دیوبنی ګره د بابا پټفه د بابا کو نه بسم <سلام> الله الله اکبر نو بیا پاک دی عارف شیخ سیف رحمت الله علی د پد ال عرفان باندې لیکل دا ال د شیخ القران رحمت الله علی کتاب د مسوده داغه وا خولیکل د عارف شیخ سیف رحمت الله علی نو د شېر سيب کتابونو بیاغه ته ځکه مرسووب ده مسووده د واسل کې د دي ال عرفان په د هاشيري کې لید چې شاب د عزیز رحمت الله له وای چې کم شه د غیر الله په نوم باندې امن له شو کنه نو په اغه کې د نجاست تا سي سرایتو کا مانند سغ و خوغ پشان د سپی ده پلی ده ده او د خضر باندې وسپيره پلي د گنا او ته سم له خصي او بیا بسم الله الله اکبر او چاله پراکه کی پاکیږي hinzir هو پاکیږي کنه چې تخ کلمه پیوی بسم الله الله اکبر بیا په لید نو د قشانه د غیر الله د نظر چې د غیر الله نوم په یاد شو دا کا واست د الله په نوم علالید په لید د مرد مړکه وی او شارځه کې په اوپر زدا بنه خا دا په لید نو الا وما اوهلل لغیر الله به دا په کس بسم الله بسم الله چدا ستوې چدا سې دا دوی جواب جوابدارې چې دوه ما وهلنه شروع نو او سبذې حرمت <متحدث> نه شروع که پته به ولې حرمت علیکم المیت تو مردار آرامه ده وینا آرامه ده خنزیر وغو حرامه ده د غیر نظر حرام ده د نور اشیاء حرام ده په الا ما زکیتم چې بسم الله په ویو نبي ابو طول مردار په بسم الله نه پاکيږي وینا په بسم الله نه په بسم الله نظر د غیر الله نپا او دا استثناء زکا, زکا دا والمونخانی قطونا دا چې دا, مل مل دا. مل دا. آ, دا. دا. جداب قرآن جداب بقرآن بقرآن دا. کی دا یو آیات خونده جتبا پی خلق دوکا کی و قرآن کې نور و زینو کم دا آیت را غلی ری التبکی ایلا ما زکیتو کم زیکم ندی را غلی زکر چی دانور تکی پکیلتا نشتا چی و المنخان قطو والمترد دیا و النتوی حواما کل صبوت آ پکی نبیراغ دی ملیحازا چی کم زی که پکی ایلا ما زکی تم جنو دید و جنا دی او کم زی که چی ایلا ما زکی تم نشتا لطا دقا محرمات دیو داتا گی پکی نشتا لکه مثال پتور بانده مخ که صورتی بقارات رشوی دشاب 137 را رواراو Inna ma vema si para, inna ma harrama le kometata dama wa lahma la finiri wa ma ohilla pinhil e غire la اینما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرم اکڑی دالا پتاس و مردارا و الدم او وینا و لحم الخنزیر و وخد خنزیر وما ما او هل بیهی لغیر الله او آغا چی آواز پور تکڑی شو پده در فارد تقرب در غیر الله نو دل تا بکی ایلا ما زکیتم شتا؟ نیشتا نو دک کشانه ولی دا نور محرمات تختنه دیر آغیلی ول من خانقه ول موقوز ول او بیا ځان له وګوره زکه چې وسفيخي واخبا بیرو لګي سورته انعام 145 کې پکې تزکیه نظر أغلي الله ما زکه تم نشتا سورته نحل 115 کې هم داسې مضمون ده ال تم دا د تزکیه نشتا نو پدې درې ځینو کې دلته استثنا نه راغلي نو دلته شلای استثنا راغلي ځان د دادا صدوج نه راغلي نه دادا دی ولبون خانقته والموقوزه والمترديه تو دوج نه راغلي دا شېنه پکې مپاکيږي چې صاف او دا مخغري نپاکي یادو شو مثلا او دا دوسرے په نوې ما د تفاسیر نو مواورا مدارک کی کلی دی ول استثناء يرجو ال المنخنقه استثناء منخنقه تدا ګره ها و ما بعد او دا غې نرستو د پارا دا ان هاذ الاستثناء راجعن الى جميع المحرمات المذكوره في الايه من قوله تعالی والمنخنقه ظاهره دا د جدا استثناء دا داراجید د دا ټول محرمات او تجدی ایت کې دې خدا کم زینا د دې قوال د الله نه چوال مونخ نه قطو ده دا, دا, دا نور نبي یارا دا نور چې نو تخته شوي خان و ما اكل سبو اغچي درندگان الا ما زكيتو مگر اغچ رعلان نے کي تا بسم الله ويل پاغي زو بهالن صبح اوغچي علال شويدي عل زو پالن صبح پ درگاونو باندي كمشي چي پ درگا جب ہشو اغا مردار دے وان تصفيمو بل ازلام دا چي تا سخپل قسمتو نا معلوم و اي پغا شو باندي سڑے ب سفر باند ت نو من جواران بناستو په دربارونو کې أغلا برار او تبیل زما د قسمت له ګوره جدا سفر کو ما جدا به خیته به نه نو هغه سره په ټیلې پرتو درې غشې وو یو بیلې کیلو امره ني رتبې بدوېم بیلې کیلو نه هاني رتبې درېم به خالیو سترګه په پټې یو غشې به ترا او چت کړ ستات پسات باندې دا غشې راو چتو ما وای چې بیلې کیلو امره ني رتبې نو مازه ها ځا کارته خده دشتر ربوی چه لارشا که بیلی کلیو چه نحانی ربی نوی مزایار دی نقصان دی او کب خالیو نوی بیائی بیونگورو ریگا قسمت ری ری خالیو خام نو دا پغشبانی خفل قسمتو نمالوم اول دا ناروادی او دا حرام دی ومازو بحالن مصوبی وانتز تقسیمو بیل ازلام دا چه تاسو تاسو کسمتو نمالو موی پغشو دا کارس تاسو دی فس کنگو نا نا پرمانی دا دالا وطل دی دی اسلام نا علیو ما ایسا لزینا نن رزینا امید دیغا کسان که بروچی که پیراندی من دینی کم دا دین ستاسو نا و لا تخشو هم وخشو نی واس می ریگی دا دینی وی ریگی زمانا علیو ما اکمن تو لکن دینکم وعلیکم نعمت نن راز او ما پور اکړی دې پتاه صفل نعمت او راځو ایتو لکم الاسلام دین دا ایت اگده چ علماء لکلی دی دا فحجهت الوداع کې نازل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا راز د زینب پس ګاندو بیاوا پادشاه وره او دا اغایت دی چې حدیث کې رازی بخاری کې رازی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو يهود یو سړی راځه ويا امير المؤمنين تاسو دې قران کې یو آیه دې چې تاسو ولې کدا پمغ يهودو باندې نازل شوه وې زمونږ په کتاب کې نو دې آیه تا ورځ څنګه غته اختر روزګرزولې و عمر سه بوتویکمه آیت دا, ورز دا آختر روز گرزا سے کم آیت alyoum akmaltu lakum dinakum حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تو فرمائل ویدہ چې جم... ما ت پتره چې کمځه کې نازل دی او کله نازلو ویدہ د عرفات تورز د جمعه پورز باندې د عرفات پډیرے باندې نازل شوي ده ته د یو وخت خبره کې پدغه رز مغدوا خبرونو جمعه مو عرفه مو دا ډېر کامل آیت ده ها الله پدې کې وایي ما دین مکمل کړ نو چې دین مکمل دی او نبی خلقو تا مکمل دین بیان کڑے نو بیا پا که دا کمی زیادی کون نشتا نو بیا پا که دا خلق والی رزان نوی نوی طریقی وردن نکی پا دی زیبنی کسیر لیکلی بی حازه اکبرون عام اللہ عز و جل علی حازه الامت حیث اکمل تعالی له دینهم داد اللہ پا نعمتن کلوی نعمت دے پا دے امت چلال دا دی دن مکمل کرده فلا یحتاجون الى دین غیریه ولا الى نبی غیر نبیهم صلوات اللہ وسلامه علیه ندی دی مل دن تا محتاج دی او ندیبل نیبی تا مختاج دی وی وی ولہذا جعله له خاتم الانبیاء وباساه الى الانس والجن دغه وجد چې الله دې ټول انبياو ناخري ګرځولې او پیريانو انسانانو ټول ته لېګلې ده فلا حلال الا ما احله و ولا حرام الا ما حرمه او حلال ندي مگر هغه چې الله حلال کړی وي او حرام ندي مگر هغه چې الله حرام کړی وي دي ولا دین الا ما شرعه او دین نه مگر اغه چې شرع او چې اغه الله پاک جائز کړی ولا دین الا ما شرع له او دین نه مگر اغه چې مقرر کړی دی الله پاک غیلارا هو شوه کله شین اخبار به او هو حق و صدق لا کذب ولا خلفا هر یو شی چې اخبار ربی هیچی نبی علیه صلات و سلام با غیبان خبر ورکڑه ده و هوا حق کن و صدق کن آغا چه ده نو حق ده او رشیاری پایی که ایس اختلاف نشتا و پایی که قسم چه کم ده نو کذب و دروغ نشتا ده نو دا زمنگ دین چه ده نو دا سده دا بلکل حق سچ ده و ده که ایس قسم چه ده نو شک نشتا ده بواشوی نو دکم شی پا آغی وقت دینو کم شې چې په هغه وخت کې دین نو نو هغه بننن چې دین, دین, دین, دین دنو دنو اغا آغا نو دین نه وي وا شوی کنه ورزوی تو لا کوم اسلام دین او ماغه راکړه دیتا سوره پارا دین اسلام دینن دینا و اسلام او دین کې څه دی؟ هیڅ फरक پکې نشته دین اغه څه څه ویلې کېږي چې خلک د هغه عبادت کوي اسلام دا حق دین دی ان الدين عند الله الاسلام دا یو څه وارزوی تو لکم الاسلام او ما غره کړه د تاسو د پاره دین اسلام دینه هغه چې سړې په د الله عبادت کړي او بندگی د الله کړي نو هغه کې بهترین دین هغه دین اسلام دی خجی وارزوی تو لکم الاسلام مدینہ ہاں البته اسلام او ایمان کې فرق اسلام, اسلام اغا چه دینو ویلیگی زاہری گن کی او ایمان چه دینو اغا تصدیقی قلبی تا ویلیگی ورزویتو لکم الاسلام دینا او ولما ولي کلی دي چې دین مکمل <سؤال> دي ممه علي القارشیب لیکي فلا نحتاج فی تکمیل دین الما سے ول کتاب و د دین په تکمیل کې د قران سنت په بشتابغیر محتاج نه یو بس دا پوره دي کړه امام مالک سیبوئی مَن ابْتَدَاعَ فِى الْإِسْلَامِ بِدَعَاتَنْ يَرَاهَا حَسَنًا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ سوک چې اسلام کې بدعت کوي او بیا اغه تا خوای نویدا دا ګمان دی چې ګنې نبی عليه السلام په رسالت کې خیانت کړی دی خا ولې زت الله ويمادین مُکَمَّل کړی دی او دوی دا خبره پکې نه ګړي د دا دا خیال چې پیغام کربه مونږ نه بیان کړی نو ځکه باندې موږ نبی باندې الزام لګو تو لکومل اسلام دینا په منوررفی محمسط غیرره مجانې فیلنی اسمین په سووک چې محتا شوو په حالت د لګ کې غیرره مجانې فیل اسمین چېنیید می لاان کوون کېلی اسمینګناته فله اسملی الله غفور الررحیم یاتی نن لاري باخون کې او حون کې مع نه وږې د او دو لې منکیږکه دا حراې اوړ سررف د خپل لګې بندو يسألونك يس ماذا احل لهم مخکی دا محرمات و بیانو سو،, سو،, سو،, سو نو اس دخکاری او اشياء اشياء دخکار بیان کئی عدی ابن حاتب رضوی اللہ عنہ او زید ابن محل حل دید نبی علیہ السلام نتا پوست لکی یا رسول اللہ منخکار لکا لکا لزن دخکار بسنگا حکمی يسألونك ماذا احلا لهم دا يطرق تا پوز كيستانا چه سشه حلال قلشوه دي دا پارام قلوا يحلا لكم طوى يباد حلال قلشوه دي تاسو دا پارا طوى يباد پاك سي زنا طوى يباد اغش زنا چه دا اغيو خرمت بقران سنت كي نيراغل كياس كي نيراغل او عقل سلیم دا اغيو نفرت نكينو دي طوى يباد وما علمتم من الجوارح او اغش تاسو تعلیم ور کڑے ریغا تا مینل جواریح د زخمی کوونکو نا ګورا و ما اختار د هغه شی دا معنی علم تم تاسو تعلیم ور کڑے من تا مینل جواریح د زخمی کوونکو نا لک سپیشو باشو دا کار زخمی کی فخری ہے نا نبیه سیدہ سپے تعلیم اتے او تعلیم دار چس فراق نہ کی رکھار نا صرف کہ زخمی شینو هغه کو خامہ هغه د زان خلاصے دیرا او زخمی کیږي با خود و چې خوري مکلېبی نه لګون کې تاسوغې لاه په خپل سمي او پسېتللی درم تو علی مونه هم داغینا مما الله م کوم الله تعلیم ورکړې تاسوغې داغې نه چې فود نه کړی د تاسو اللهله فکولو ممه سک نه آلییکم پرې بعضې د غې نه چې را ټینکړی دهغې تاسوته وسکورسمل اللهلی یا دوی نوده الله پاغېند ارسال یا رند اقلل عقلل ګوردا شرطونه دي خدف کارښت یو کښکار دي او کباس دي کار به ال اجازه مکسبيره او کباس دي مخکار به ال چې تعلیم افتاده تعلمونه هنم مما علمکم الله چې تاول تعلیم ور کړو تعلیم دې تنه وچ سکول له دې لے غلې یا دې مدرسې له دې لے غلې تعلیم ده چې تربيت دې ور کړې چې هغه ښکار خوري نه سنبالي یو او که خوریه نو دا بیا تعلیم ابتنه ده بیا مردار ده داریخ دار دویم دا ده چه جواریح زخمی کون کی او درین دا چه مکلیبین تی ورپسی ولیگی از زنه چه پخپل میرک گرده ده اخکاری ریموله امدی نو با مرداری چه تی ولیگی ورپسی او سلورم دا ده چه لگلو با وقت کتا بسم الله ویدی نو بیا با داخکار تاله سینجایزی وتق الله وایره گی دا الله نا ان الله حیقنا الله سریو الحساب سری صاحب تهون کړي خو بده ځن کوइका دا شرطونه دا اغه سیز د فاربی چې ښکاریس پہ یا باز یوري س مړی کی نو هغه مړو تعالی سره پاک دې بسم الله ری پکاله ویلی او چې ژوند دې د ګډون نم اخلاص کونو پاک دې ها ځان لے د سپینه قدریو سپینه اخلاص کړه قدریو چې ژوند او تعالی کونو ده تعالی دا کار چې نه د اخلاص کړه نو حلال دی دا هغه خبره کو چې ملګری د نو راشیو نو د اخلاص کو مړو مردار دی چې تعلیم اپتین او بیا سده حلال دی علي <اليو> يوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم من رز حلال كريشيرتا سود پارا او مذبوح داغی کسانو طعام نذر تمورات مذبوحی رخ مولانا سے گدال ساگ دلار چا پکھ گنے اگا پھڑیش زکوۃ کی خلاال ول مشتا گنا اگا شی او یادی ذو الكتاب جوار كلي شيدور كتاب حل لكم ما حلال التاسد بارا وطعامكم مستص ومذبوح حلوا حلالي ريديد بارا دد بارد تبد وهم ويله جيني زمن مذبوحي باهل كتاب ولنا رواينو نجيس من المؤمنات او غير الخاوندان وعلاده مؤمناتنا والمحصنات غير الخاوندان والا من الذين كساووا التكتابا جو کله د ورته تا کتاب تاسو نه په دام جایز دي تاسو نه اجازه ته موهنه او کله چې ورکوې تاسو هغه ته ما ته چې مسلمان نه بغیر بل چا سروه حلال کلموردار دي مسلمان حلال کې نو سبې جایز دي خدي آیت کی استثناء کوي چی که اگه کافر علال کی چی اگه یهودی یا نصرانی ده چی ده احل کتاب و ارتوی نو ده اگه ده لاس زم حتاس و لحلال ده ده اگه ده کتاب و ده مذهب ده ازد ده واجینا او ده مسلمان نبغیر نور خود سر نکا ده مسلمانانو جایز نده ولاتن که حل مشرکات حتا یؤمن نا مخ که بقره کی ترشیو چه مشرک خزیب پنکا ناخلی ترسو چه اگه ایمان نیرا وڑی خدلتا واورا نور و مشرکان و سرنیکان نکیږي او اهل کتاب چې کوم مشرکان خذری اغه پنیکاز استل جایز دي داغید کتاب د عزت د وجینا یاد اوسو مثلا اهل کتاب څوک دي يهود او نسوارا ده يهود زنا نسرتني کا کوله شاید نسوارا او سره کوله شي خو ګوره دل تلک سوچ کا وخا دا چې کوم وخت کې قران راغله نو داغي وخت خبره ده اغه وخت کې يهود په خپل يهودیت کې لګو نو سوارا په خپل نصرانيت باندې لګو اهلي كتاب او تورات به مستو تورات به وی موسی عليه السلام باندې بيمان دره قلا بيمان دره صرف د نبي عليه السلام د رسالت نه انکار کو ښا دسي يهود کين اوس مزر نه کوي خودسي يهود نن سبب د دنیا کې نشته ده له الحال دا حکم د اغي خلقو د وسونو نه تکویچه دا څنګه نو علامه شبیح رحمت عثماني رحمت الله له په تفسیری عثماني کې لیکلي دي وای د موږ د زماني نسوارا دا عموما برای نام نسوارا دی زکه بدی کی اکثر دس خلق دی اوس دی واخه جدا د هریان دی نه د آسمانی کتاب قائل دی نه د یو نبی قائل دی نه د دی د زنانو حکم د اغه مختنو پہچان نه دی نه د دی زنانو سره نکاح اغه نکیږي داغه د دا عبارت لگواورا علامه شبیر رحمت عثماني تفسیر عثماني کی لیکلی دی لی. وای مگر یاد راھے کی ہمارے زمانہ کې نسوارا مومن برای نام نسوارا هی وی زمان ده زمانی نسوارا و مومن برای نام نسوارا دی اینمه بکسرت وہ ہے جو نا کسی کتاب اثمانی کی قائل ہے نا مذہب کے نا خدا کے پدی کے اکثر آگری چی نا دکم اثمانی کتاب قائل لی نا دکم مذہب قائل لی نا دا اللہ دا وجود قائل دی ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا پدید اہل کتاب اطلاق نشکی رے لہازا ان کے زبیحہ اور نسا کا حکم اہل کتاب کاسا نہ ہوگا دا دید زبیح او د دا دایده د دا دا زنانو د نکاح حکم د عام اهل کتابو بشانه نشی کېدل تفسیر عثماني قد ايه تو پورا علامہ مفتی رشید احمد ددیانوی رحمتہ اللہ علیہ کل اکثر عیسائی اور یہودی دہریہ ہے اس اکثر عیسائیان او اکثر یہودیان دا دہریے دی اور دہریہ سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا دا حریز نانسر دا مسلمان سڑی نکا نشی که ده نو لحاظت دا حکم د آغی رهود و نسواراو چه آغی وقتیو وس آغا ندی کنا خواه دا دا آغی ره کتاب اگر که اگر که کپیرو مو خودک شراپت دا وجن نکا که دا وس آغی احلی کتاب پاتی نشو محسینین غیر مصابحین محس غورا ایزا ات تمهنہ او جورهن کله چتا سوال دغه مہرون ورکوي محسنینا غیر مصافحینا شیخ وعده او امکه گئی زنا کونکې ولا متخیزی اخدان مشینی انکی دپټو دوستانو یاران او مای کفر بال ایمان چا چ کوفر او کفر ایمان فقط حبه تو عمله قطه زرا برباد دغه عمل او هو فی الاخره من الخاسرین او دیوی په اخرت کې د تاوانيانو نام یا ایوہ الذین <سؤال> آمنو اس یو لسم آیت پوری دویم باب دے بدی کی امور مصرحان المومد دلی المبلغ یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان والاو اذا قنتم الی سولات گلچ تاسو منت گورا ارادو قید مانزا او تاسو بے او دس ای فاغسلو وجوحکم و ایدی اکم الی المرافق نوینز تاسو مخنخ بلو لاسو نخبل الی المرافق الی پماند مع سرد سنگلونا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وين زي مخون خپل او لا سنف قليل المرافق سرد سنگلونا الى تمامه د ماده د جهه چې دا ساګ په کې داخلدي فغ وام صح به روسی لا س را کاګیم او کې په سرو خپلو جوله کوم الق اوپ خپ سره دتونه ایلا په معه د او ایلا په معه د مع سرهتن سا کې راغ وال تالو واله هم له وا کوم اننی مع وا ب د اعتماانو معونه د خپل مالوو او زیمه نو دی ایت کی د او دس فرایز در تعبودل خان چې به او دسه او مسکین او به او دسه مسبنکه سلو رندامونه وینځي د دری وینځل دي یو مسادا یو مخ وینځل دیم لاسونه سره د څنګه له دریمه سو کې پسرونو سلو روں په سرده کېټو وینځي دا مشور قرائت یو قرائته و ارجلکم دا شی یو قرائته و ارجلكم پلام باندې زیر و ندا به اعلان نشي دا ومسحو بر اوسكم نسمانا بسرونو مسو کوي او پخبو مسو کوي ترګي ټوپوري نو هغه پخبو مسكي نو قراءته دا د چدې نو سره پلام باندې زبر دي نو له عمل به پدې کې دي چخبي به مس په نه کې خبي بو وي او که چرتا و ار جولی کمشی نو دا جر جوار دی توائی خوکم بید غسلی جر بسرت جوار او دا, دا گاون گری دا وجنشی او یا دادا چه دا حالت جداری کستا په بانی موزی دی نو ار جولی کمشو مسا پی او که بغیر موزودی نو دی بیا کم دی بیا بخپوینزی واغسلو دلاندی بشی بیا فاغسلو لاندی بشی وی وینزا دخپو وینزل کہ موزیری تخفو ندین و دا فرض پاو دس کی په حدیث کے رازی صحابہ وی چمنگا ده نبی علیہ الصلات والسلام سره jihad ته تلیو سفر باندې دما ذکر د مانزه ته امراغه او د سونه کول نفجعلنا نمسه على ارجلنا منشروش بخفوم زرزر وباشه ولا صفصف من ذلک ان مسغونم په کوله نبی علیہ السلام आवाज او ویل للعقاب من النار هلاکت دي د پوند د پاره د ورنا ان چې کما پوند اوچه پاته شو بس وځي درنگی حدیث, حدیث, حدیث کے رازی نبی علیہ السلام پرمائی, پرمائی, پرمائی چه اصبغل وضوعا ویل للعقاب من النار او دست براکوائی حلاکت دی داغی کندو دو دا پارا چه وچ پاتشی دو اور نار نکه یو کند دی وچ پاتشوا جهنم تا بسوزی بی جهنم تا بزیو دا بسوزی نو چه طول اخفدی ندائن زلی سیده درنگی حدیث, حدیث کے رازی عمر ابن شعیب نبی ان انجدی هی ان رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و ابن کثیر روایت نقل کړی دي توزع فغسل قدمیه نبی علیہ السلام پخپل او د سوت الله اکبر او دوارخ پی سکللی وی وین زلی او دوارخ پی وین زلی بیا ویل چې ساه زوضون لا یکبول الله هاذا وضون لا یکبول الله صلاه تا الا به هاذا ان دا او دست او الله مزن قبل مغرب دیوانه جدا به مخکې نخبي وین زل پکې فرض دې صحیح احادیثونه ثابت دي د قران نوم ثابت دي اوس یو سړې پخوبه نه مسه نو یو صورت کې مسه جایز ده دا نه چې موزي اچولی نو موزو باندې بیا کولې او دا مسحا عل الخوفین دا تواتر ته رسیدلیدا تقریباً قرطبی نکل کردی چه حسن رحمت اللہ علیه وائیو حد سنی سبغونا راجولاً من اصحاب نبی صلی اللہ علیه و سلم یونا ونا لسنا دیوی چه او یا صحابو ما تا حدیث بیان کرده ده نبی علیه سلام ده صحابونا چه دی با په موضوبانی مسا کولا نو پا موضوبانی مسا تواتور ترسی دلیده او یا صحابو دتا صرف بیان کرده نورو کی بروا ندا دی کے سوکشک نی مس صحیح دا او دارنگ حدیث کے راضی مغیرہ پیشوبر رضی اللہ عنہ روایت دے مسحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علالخوفین نبی علیہ السلام پ ما توبہ چولینو ما تو یاد اللہ نبی تا نہ د په هزا ما تزمار په دې حکم کړی رچې په سپکا و په موضوع باندې ما سره څنګه دا لګور حدیث کرااله شوره ابن حاني وي چې ما د علي بن ابي طالب نه تپوسوکا چې په موضوع باندې ما سره څنګه دا اغه ویل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ستا ايامن ولایلی هن للمسافر ويومن ولایله تلل تقیم نبی عليه السلام درې راځي او درې شپې ما دا مسافر د پارا د کړې د چې درې ورځې او درې شپې نو باسي پروانه کوي وښه دې کوي او موکي موکلی کوي د دې په یو ورځ او یو شپه کوری به ما څه کوي بیا به وباسي یو ورځ او یو شپه کوری ما سیدہ دا صحیح صحیح احادیث ته د موزه په باره کې باتش المسح على الجوربين په جرابو باندې مسا نورو راځم که ډیره وخاله چې مونږ په مسیو کوه مصیبت داري چې زعیف خبره باندې عمل دا مونږ ته د قران مقابله کې جائز نه او صحیح حدیث چا پیش کړه نه لري چې مونږ یو منګ د موضوع قصو کې اختلاف ځکه نه کې چې روايات صحیح دي د ذرابو په اړه کې ګور د ذرابو په اړه کې چې څومره روايات راغلي دي لاندې خبره ده دا پې کې یو حدیث هم صحیح نشتا دا چې یو صحیح حدیث چې د قران د آیت مقابله کې منپاغي عملو ریwayat تا او ریwayat زعیف څه زعیف دي نو زعیف حدیث باندې څنګه مونږه د قران ظاهر پریدو او فرض شي پریدو په زعیف حدیث باندې عمل وکړو که د جرابو په مسل باندې صحیح حدیث وي نو اول په بخاری نقل کړی ولی په بخاری کې د جرابو د مسل ذکر نشتا ولی په مسلم شریف کې نشتا دا ځکه چې د دیواني صحیح حدیث نو دا غیر شرطه موافق کړی د بخاري د موضوع د جرابو د مصر روايات یو روایت د ترمذي کی اغوا وره حدیث داره ترمیزی اول جل پینز اللہ سمع صبح کی حدیث دی عنی المغیرت ابن شعبا قال عنی المغیرت ابن شعبا قال توزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسحا علا الجوربین ونعلین مغیر ابن شعبا رضو اللہ عنہونا روایت دین دیوی جی او دسوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسح او قرب دوارو جرابو او پپیزارو نو په بازار ومسای په ثابت شو دعلن پهونو باندې پدلا خو بیا امام ترمذی وی قال ابو عیسی هاذا حدیث حسن صحیح و ګرو ترمذی و تسہی وی دي نو مونږ دا قروایت ابو داود دوانے رت کرده ده ابو داود شریف دا صحای ستو دا حدیث کتاب ده اول جل اکی صبح کی لکی وی کانا عبد الرحمن بن مہدی لا یو حد دیسو به حاز الحدیث عبد الرحمن بن مہدی لوی محد دا, دا حدیث بے بلکل بل نبیاناو بل بل بل بل بل بل ولی, ولی ولی ان المعروف عن المغیرت ابن شعبا زکا معروف روایت دا مغیر ابن شعبا چه ده اغه المسو على الخفین اغه موضوع باندې مسدا ما ته مفکدا حدیث وی چې موږ غیرې شوبه چې مسح النبی صلی الله علیه الکفین نبی علیہ السلام په موضوع مسح کوي نو اغا خو موزیری مغیر ابن شعبست هی حدیث چی پسیحا ہو که ده اغا خو منو ده موضوع پو باره که ده او دا ده مغزی و ربو اغا صرف ترمیزی نقل کرده ده سنن الکبراد امام بی حقی اول جن دوسا و سلورت یا کلیکی قال ابو محمد رأیتو مسلم ابن الحجاج زعف حاضل خبرام ابو محمد وی چی ما امام مسلم ابن حجاج پخفل استرگولی دلیو چی دی حدیث تا وإذا زعيب ده وقال <سؤال> لا نترك زواهر القرآن بمثل أبي قیس وحزيل اول بمان بخبی وينزو ماسا بجرابو نكو زكا چه مان ده قرآن ظاهر بشان ده روایت ده بو قیسو ده حزيل باني ده سه خلقو ده من مسا نپریدو بمان دخبو وينزل نپریدو ده ده خلقو من منگ دخبو وينزل نپریدو چه بجرابو ماساو وېدا حدیث ضعيف دی نو دا خدای ضعيف شو دویم روایت ابو داود کی رازی اغا ابو موسیٰ اشعری رضوی اللہ عنہ رضو وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحو علی جوربین و نالین ما رسول اللہ علیہ وسلم لیدلیو چپ جرابو پا پانوی مسکا ولا نو ابو داود اول جل دویشتا ما سبحکی لیکی حاز الحدیث وروی حاز الحدیث عن نبی موسیٰ الاشعری عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بی ذالک ولا بالمتصل تسل دا روایت د ابو موسی اشعری نه توی دیونه نو څنګه دستا حدیث راواله او پریدمه قران پریدمه په دی امر وکړه دا ویتل عقابره ما بخاری والا روایت پریدمه چې هغه په دې هلاکه شي چې په اوچ پهات شي او ځکه د نوسته دې زوی حدیثه مالوک نو زمنګ مخه دا خو کچا ثابت کلا شیخ انوار الحق سیف چیلنج ور کړو وای زب په مردان د صدې د څر صدې د سلور کلو بیلشی میانو قرما کچا ماته پر جرابو مزه ثابت کلا او پنځو زره بینام امور هغه غریب چا وی و اینام چې کی ګرځې کو څوک هم ورنارې ها دا ورورا خلق کلاسمونځونه مبربادوی او دامنځو سهسان شیم نه دی چې بس مړه خو کويس تار څنګه کیږي خو بینزا او کبيخي د تګران نو بیا ځان لموزه والا خیر د چنده بدل او کو پیسې نوي خلک دا سکار مکو چې تپک پاڑی خرابو باندې مڅي دیج رابو مانگی سو منا یو گلہ شربتم چلنو و شو کنا دا مس په دې کباړي شرابونه دا جائز په دنیا کې سلور مذاهب دي سلور واړه امامان دې قائل ندي او چې کومه مزرابې ته تمنګ غوښنه شنهشته دیننه چې د څه جرابې چې د موضوع په حکم کې یو وخت ته په کې نزي او په دودري میله مزل پکې کیږي بغیر د ربونو نه پخپله ولاړې لکه د موزي نبيانو دې حکم د موزي د نبيي سعیدا او دسه غنشته که ادب ازياران اوس په کې شره ته دا 6 نموزې که نه دا استعموي داګور س دا ن جراب او نهزهده د پنیلو غ غ پو که نه لا ب کوي اووا نو به نهظ نه بړی دا ه دته نمو ځ لې ی نو ته ژرا چې چېین نه شينا په شووي چ نار ش دا موزين بیکاره دي نه د نپ کېچ روان نه نوبو مترازي زوندواله براب کې رازي او نه پګې دومره مزل کیږي کې بغیر په بازاره کې دغه زه پورې لاره ټوله چمړه بطيله دي شي دا سينارې د اکاديمي شپشنه تور رنگي په لګول سرهمن و سرهمن مرمن دا سيد سرهمن چې موزي واغې مڅ کوي او دا جرابو باندې مسی مڅي دا سيد ندي و ارجو لکو من الکابین او وین او زیخ پی سردگی دونا و این کن تم جنوبان فتوه حرو کهی تاسو پا حالت ده جنابت که نزان خپا کئی و این کن تم مرزوه کهی تاسو بیماران او علا سفرین په سفر باندې او جا احدو من کم من الغائی توی یا راغی او تنستاسو ندلوی بولونا او لامستمون نساء یا تاسو لاسور وڑی زنانو تا فلم تجیدو ما ان او نمون دی بولا رفت ایممو سعیدن فنیبا پس تیممو کئی پخاو را پاکا فم صحوبی وجوہ کم پس لاسو نراکا گئی پمو خون خلو وای من ہو پلا سنستاسو د دینا تیمم تاریقہ دا ما یورید اللہ ہو نوالی اللہ من حرج چو گردی پتاسو بانی ستنگ سیا ولیکی یورید لیکن والی لیتوحیر کم دید پارچ پاکی تاسو او دید پارچ پورا کی خپن ن ارچتا شکر او باسه یا ته الله تعالی چکړې دیتا سبانه وميثاقه الذي واسقت به او وعده الله غچ مضبوط کړی تا سپاره باندې کومه وعده سو کوئی جدا غواده الله د آدم علی سلام پیدا کړو هغهسته وا او یادا تورات کې الله د يهودو نه هغهسته وا سیدہ ومیسا که اللہ دی اواغ وادد اللہ حچی مزدکڑی تاسو باغی واندی گلچ تاسو وی سمینا طوانا واورې د منګوته بدارري کو منګه یعنی عمل کو منګ وقلله هو رږې د الله نه ان الله ی نه الله علیمون فذاتی سدورپه د پرځنو دس نوبانې یا وه الذي نه آمنو کونو کووا می نه للله ای د ایمان والله ش لکو لاړ د پاه د رضاده الله شوهده تې بیانټون کې په انصاببانندې ه د چا واللا يجرماننا کوم شناآنوقوممن باث د ک تاسوله ر بغ د یقوم ال الله تادلو پدي چې تاسو ص نه کوي لو ان صاب کوي اقرطه دا ډېره نې د دا, دا انصاب کول پر ازگارط قل الله هو رக د اللهنا یېنن اللله خبردار د پارري چې تاسو معملوونه کوي و الله الذي نه آمنو واده کړړې د الله دا کسانو سره زيري ې را وړی دلونی کړړی دی ن د د پاه باخه نه اورو واجرروهزوي مو اجر پیرئ وال الذي نه تفب کسان کا فروچ کوپې کړړ وکس زبورې سپ د درروې کړی دی بهې آیاې ن آیا تونو اولائی قدر کسان، اصحاب النا، اصحاب الجحیم دے دی خاوندان دا جہنم، یا ایوہ اللذین آمنو ایدی منوالو، از گرو نعمت اللہی، یاد کے نعمت اللہ تلالیکن چکڑے دے پتا سباندی، از هم قومون کل چې لاو کوقوم یسوو ایی کوم آ دییا هم چې اوږد ک تاسو تخف لا سنا ک آ د یا همان کوم پس بندې کلدار لا سونه دا سو یو قول دا چې دا ایا او د اراده کړیو چې د خدای وبي په کال په مدینه منوره باندې حمله وکړه الله دا غیلا سونه بند کړل چې مسلمانان مکه ته روان شي دویم قوالدارې چې دغه واقعیت اشاره ده چې نبی له سلام د غزوه ذات الرحقانه واپس راټه صحابه وی لار کېو ځکه موږ د ماو کړو انو وونه لاندې غرمې ټېمو م وېل چې آرام دا څه تقسیم او تقسیم شوه ون لاندې یو ګورو و نو نبی عليه السلام تم پری خوده چې د الله نبی دلت آرام نبی عليه السلام خود شو توره غو ون کې جوړان د کرا یو باندې چې غلې غلې راغې د رسول عليه السلام غو توره راوچت راوغستو دیکې نوېست او چته اکړه نبی عليه السلام جسر کې راکولا او کړه نبی عليه السلام توي چم يم منعكم مني و يكتب زمان السو بچی و نبی علیہ السلام <سؤال> یوازو مرغری ټول خاردی غرمه ده او توره د مخاطبر پلاس کې دا غ خالی لاس دی پرو ته به غ ولارد کافر نبی علیہ السلام وتداریکوی چې الله چې کله دا وی چې الله به مې درنه بچ کئ دې کافر باندې يرادار الله څخه پریک شو اغه توره د لاس نو غوړ زیدان نبی علیہ السلام لاس ورو کوت کرا وای او اوچت اکلا وېوستو وای چې تاب زمانه سو بچ کئ نو بس دا کافر پریک زیدو شو و ویده اللہ نبی کن خیر آخی زین خنیونی که جوڑ شا و ما تا نبی و نبیر زلام صحابه را غنقل ویراشی تماشاو کئ کسیو تا طول او کلالا نبیائی دا کپر ما پویزا ما چیو تا و نوید نگور دا اشارت دا دیتا چی دی کپر وجلی او اللہ بچ لری یا <Panel> اشاره اشارت دیتا نبی علیہ السلام لکو عامی او خضی تیار کرو او نبی علیہ السلام تپتہ نوان او پائی کے و تظہر اچھے اولیو نبی علیہ السلام اللہ بچ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زید تل او التجدینو سکسانو د بنی او د بنی محارب دئ دا حمل ارادو کو چ بنیویر علیہ السلام باندې حملو الله رب العزت دا غید حملینا بچا دا طول ته اشاره کیدیش وتق الله وایره دا لانو فالادزان اس پر مومنات ولقد اخذ الہم میثاق بنی اسرائیل بریم باب آیت نمبر 19 کوری پدی کی مثال ذکر کر کے دناقیز نو داخر چا وادی ما دکڑی دا ری حال و گرام ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وتحقير سراغست وال مضبوط عدد بني اسرائيلنا وبعثنا منهم 19 نقیبا او مقرر کریو منگ دا ری نہ 12 سرداراں مشراں نو بگے دا 12 وقال الله ولي والله اني معكم يتنزل سر ملغ رحم لين اقمتوا تا گتا سپا بندی او کلا دا منزنو و آتیتمو زکا تا ورم که زکا و آمنتم بی رسولی او ایمانم را دا زمان پا پیغمبرانو و او قدر و عزتمو که زمان دا پیغمبرانو و اقرز تمو اللہ قرزون او قرزم ور کلات اللہ تا قرز خیستا لاؤ کفران نعن کم سیئی آتی کم نو زبادا می ربانی او کم چی خام خالر بکم ستا سنا گناونا یا تکی خل نه کوخوا مخدن نه بکن تاسو لره جلناین جنتونو تجری چې بهږي به منتهې هل انار لاندې دو د غنه نروونه په من ک فره بعد د ذلك د من کوم چا چې کوپو ک پس د دی نهستاسونا فقد د زله سوهبي په تقی سره د خط شو د سمیلاېنا په بما ننفسې حې سا کو په سبب زما وللوړ وادو لره لاله لا آنت را لے گلے و منگا پدائی باندی اس گورا وادی ما تک حالی سشو لا اول مثال د يهودو ګورا په سبب د تولو د دیوادو لران لعناهم لا نطر اوله ګمغه په با دی باندې سو د رحمت نه ملر یا دا چې عذاب د ټکس په الله مسلط کړ ټکس پی راغې یا شکونه ولا الله روان کړ وجعلنا قلوبهم مذاب دمه زاب ګرزولو منګزونه د اغه سختا سختا چې د خیر خبرې په اثر نه کو دا زان عذاب دي يحرفون الكلمه بدل اولي به دلې میه <سلام> هم موازیه د شی زیننا تخپل غلطې معنا د پاره دای ترن نقصانو سلو رق وانا سو حزم مما ذکروبه پرېخ واغي او حساب نسیان په معنا ترګ او یا یی رکړیو د دیوژن چتو جو یو تنو پرېخ واغي او حساب دا غنا چې پنور کولې شو دې ت پاغي باندې ولا تزال تطولع علی خائنه منهم همیشبې ته چې خبرې کې بپه خیانت باندې د نوی نوی خیانتنا کئی الا قلیلا منهم مگر لگد دینا فعفو عنهم پس ما پیو کدیتا واسفہو مختنا واروان ان اللہ یقینا اللہ تلائیو حبو المحسنین من کئی دخیست عمل کون کو سرام ومن الذین قالو اننا نصوارا آفزنا میساقهم دویم مثال دنا کزی نو او دا خلقونه چيغي ویلي ومنګه سواراو اغست او مونګه مضبوطه وعده دا غينا فنسوحا زم مما ذکرو به بس پر خود واغي او عيصا دا غينا چې پنور کولې شو دې ته پاغي باندې دو دا اوس ګور دوی مثال د سواراو هي چيغي وعده ماته کړی و وعده دا چې الله د توحید لپاره کوي وعده اغست و چې توحید به منئ ایمان به په نبی عليه السلام لری دوی دا وعده کړی نو چې ماته کړی غَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَاوَةَ يَوْ وَ چول را پورتکلامنګ په میز د دوی کی دشمني بينهوم کی دو مطلب و یا یاد يهود او نو سوارو په ميز کې يو بلته به کافران وي او یاد نو سوارو په خپل ميز کې درې ډلې جوړې یا ياقوبيا نسطوريا او ملکانيا او ټول یو بلته بدغضب یو يو بلته کافران اغرانا بيننه هم العوتل إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس راپور تکله مګه په منزدي کې دشمننی او بغس ترقیامته و سووفونه ب هم الله خبر په کد لر الله بما یس نه اون پاې دیو و چې یا حلل کتاب ترغیب ترجیب کې توعد د نبي ل یا حلل کتابې هلي کتابو قد جا اکم رسولونه په تاقی سر را تا رسول زمنګه۔ یو بیینو چه بیان که تاسو تا کسیران دردیرو آغی مم ماد آغی نا کنتم چه تاسو اے تخفون من الکتاب چه پتولی بتاسو در کتاب دالانا و یعفو عن کسیر و ما پی که دردیرو غیر ضروری مسلونا قد جاکم من الله نورو ون کتاب مبین بتاکی سر راغل ده تاسو تا دالا در طرف نراناو کتاب کارا نورون قرآن کتاب مبین بلسی پر شو او یا نور نموراد محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او هغه تنور زکوي چې علمي نور او دانه چې د نور یهدی به الله <سؤال> هدایت کید د پوجبان الله مانه تبعر زوانه چاتا چتا ویدار کړه د در زمن یاد الله سبول السلام د لارو د سلامتیه چاغه روغی لارې دي د عذابونو څخه بچ یا لارې د الله زکه السلام د الله نو کوته کیو دی و یخرجهم من الظلمات الى نور او با سیدید د تیرونه رڼا ته به کم د الله و یهدیهم الى صراط مستقيم او خودنه کیدای ته طرف دلارے نه برابرې لقد كفر الذين قالو ان الله هو المسيح ابن مريم داوس د یوه بن اسرائيلو ان د نسوارو د کفر وجي لقد كفر الذين فتح قيسر كفران ديغه کسان قالو چه ویلو ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا الله چدنه داله د مسیح ابن مريم یاکوبیه پدې کې اورډا لول او داغه عقیده داوا چې الله پاک بل الله نه د عیسی علی السلام چې دینه مزدا الله دی او دا حلول یو د ویله چې الله خود په خو نه وو خود عیسی علی سلام د پیدایښت پس الله حلول کې عیسی علی السلام کې وردان نه شو او د عیسی جره مزدې کې دن نه الله دی دا الله دی اعوذ بالله من ذلک ديب ويل يتن الله چې د عیسی ابن مریم مسیح ابن مریم ده نقل تورته وایا جواب فمن يملك من الله شيئا بسو د چې مالک بشید الله د طرف نه د سشي ان اراده کو غوړ الله ايوه لكل مسیح ابن مریم د چې هلاکی مسیح ابن مریم و امه او دا غفور ومن فل ارض جميعا واه سو چیز مکه کې ری غورہ کدا عیسی علیہ السلام الله وکنا والله چې د عیسی زه هلاکت څخه به مان بچ کینو الله به او بیا به الله موجودي خدا دروږي کنا الله وک زی عیسی علیہ السلام هلاکت څخه به مور له هلاکت څخه به بچ کې دا ټول مخلوق هلاکت څخه به بچ کی ولله ملک السماوات خاص الله دپارهدعود د توحید بعد شا شاید اماننو دزم کده وما بين نه هم داغده چې په میز دې دواړو کیم یا خولوکو مع یاشا پیدا کو الله س چې و غواړي والله هوالله کولی شي انقد الله پار شبان قدرت واللارري وقالت یدو وال نه ابناء نهنو ابنا اللهوه وقالت اليهود ان سارا دبل كباهت داوي ويل به يهوديان او نو سارا او نحن ابناء الله منغاي پمن زلاد زامن د الله واحباءه ودوستان د الله دای په ویلا الله مون باندې داسې میندې کنه لا خپلار چې په بچی مې نه مون ته الله سره نحنو ابنا الله داسې معنی وکي نحنو کل ابنا ال الله مون پښان د زامن یو الله یا بلا معنی نحنو ابنا الله نحنو ابنا الرسول الله مونږ د الله د پیغمبرانو زامن یو د پیغمبرانو غمبررانو وجب الله منته غګ نه کوي کل ته ور ته وای فلی م ع و کوم بزو ب کومولې عذااب در کوې تاسوته الله تاالله په سبب چې تاسو الله تهله سې محفوبې که نه لکه د زامنو نو بیا تاسوه الله پاک عذاب ولی دررکې او دی قلو ددي چې الله غناګارو خلکوله عذاب وررکئ بل ان فشروې من خلاقه بلکې تاسوی بندګ د غنه چې پیدا کړي بخنا کئی چال <سؤال> چو گواری و عذابور کئی چال رچو گواری ولی او خاص دی اللہ دا پارا ملک اس سماوات وال آرزباد شاید آسمان و دزمکی دا وما بینهما و داغید چپ میزد دی دوارو کی دی ویلیح المسویر او دی اللہ ترا گرزیدلیم یا داخلل کتاب هلی کتاب و قد جا ااکم رسولوونه په تقی سر راغلی د تاسوته ول زمنګه یوبنوله کوم چې بیان کې تاسو تعالله فه من نه رسولې پس د زمانې د ان قتاب د پی غمبرانونه پیرره زمانه وشه چې پ غمبر نو راغلی الله دا نپیر را ولیږ د خبرهې که نه یو قول دا د شپق و بعد د سال شفق سا سلام نه شپق و کاله رستو نه علیہ السلام راغلی او ی او قولداری چی پینز سوا او شپیت کالب نه شپیت کالب باد الله الله قد جا آکم رسولنا و تحقیص الراغلی دی تاسو تا رسول زمانگا یو بینو لکم چی بیان کې تاسو تا علا الله ف ته می نه روسولې د زمانې د انقط ان تپو ماجا ا من بشیي وله نظیر الله دا په غمبر می راوللیږولی چې وای تاسو الله تو چې ای تاسو یاګاهته تفو د جه د پ ګړو د دی چې تاسو بیا وای ما جا من بشري والله نظیر نو راغلی منږ تسو زیره را نه یاره را کوون ک په شیر و نذیر بتا کی سر راغله دیتا ستا زیر در کاونکیو یارا در کاونکے با نا ختم شو والله على كل شیئ قدیر اللہ تعالی پر شمان قدرت والا لے و اذ قال موسی لقومه وصلورم باب دے ایت 24 کورے و دیکی مثالونه ذکر کے د متکاسلین فی جہاد جہاد کی چا سستی کڑے وسنگ ذلیل شو و ایز قال موسیت کا غورش کلوی موسیت سلام لی قومیهی خپل قوم تام تام یا قوم زما قوم او اسکرونی احمد اللہ علیکم یا تین احمد اللہ تعالی چکڑی دی پتاسو باندی ایز جعال فیکم انبیاء کلی چی اگر زول پتاسو کے پیغمبران و جعالکم ملوکا او اگر زول تاسو بادشاہان سوال چې دا خطول پیغمبران نو و زفی کم که خوشو کنا پیغمبران پتاسو کرالد اونو تول خو نو سنگوی چی و جعال کم حلوک کم خود جمعی سی غرر تول بادشاہان نو جواب تول بادشاہان نو خو قانون داده چی دا قوم نا صوب بادشاشین و خلق بیاوی دا پلانو حکومت دی لکر دی وقت که اس خلق وی پختنقا گی دا پیٹی حکومت پی ٹی آئی والا غریبانو کو تل تسوک دیاری کې یو څوک سکے ټول بادشاہ نه یو څوک سان دی حکومت ته نسبت ټکی ها نو دای کنه وداد پښتنو حکومت دی او د پنجابانو د ټول پښتانه بادشاہان دی نه چې د قوم نه یو سره مشرشین او خلکه ټول ته نسبت لکه فرعون مشر نو حکومت د فرعونانو دی بنی اسرائیل یو مشر شوې حکومت چاره د بنی اسرائیل ویاخد زکاویتی وجعلکم ملوکا وپراونیان ختم شرو بنی اسرائیل حکومت قائم شو او دویم دا ددی پذمانه شی وجعلکم ملوکا ویگر زوالتاسو اختیارمند خپل کور او د خپلې بيبي مخک دای غریبانان نه د خپل کور مالکانو نه د خپلې خزې مالکانو نه د خپل بچو مالکانو پرعونیان وخاونو خپل بچي به ولراوني و ولال به که بغت نشو کولې چه ده تبهه اله که نه که ارما نهسته چه فاسه نه ده باسه صرف اختیار د بلو پکې نو فرعونین د حکومت نه پس د دیو بادشاہی داسې شو چې د خپل کور خاوندان شو خپل بيبيانو خاوندان شو غلامانی وغریب ول خدمتونه کول په دیو جنا عبد الله ابن عمرو بن کس ته قصو ইরাغ رضی الله عنه ته قصور تراغ الا سنا من فقراء المهاجرين ولمن ده د فقراء مهاجرين نه نه یو غریبانه نه عبد الله خدا دشتا چه کور تشبیل راضی وی آو کسی خیستا خزمی دا چه خانو بیا بیا وطی و تسکنو کور دشتا چپایی کی اسے گی ویا و کور میمشتا الحمدللہ نو بیا وطی فا انت من الاغنیا بیا زانت غریب و نوی د بیا خمال داری چه خدا دشتا کور دشتا نور سو گواری یاریا لگا یاری رکی نی بکنا خان مسکین خواگی چا تاوین مسکینون مسکینون امرأته له مسكين دې مسكين دې مسكين دې هغه سره چې خزه او مسكينا دا مسكينا دا مسكينا دا هغه خزه چې کاون دې نهي بڑا تاسو خیر یې کنه چې تا خزه شپه بچا نه وي من الاغنياء تاسو بیا خمار دارانه نو <S up> بیا ورتاغوی چې د سړیا مالدار کیږي کنه نو انلی خادم یوم خادم او مشتد جزدار می پی روان دی نو بیا ودی فانت من الملوکه بیا هو ته پادشاه چې خزر دشتان غلام دشتان او پور دشتان نو بیا پادشاه نو دک بنی اسرائیل د خپل خزر د خپل خو د خپل خاورې اختیار منکل نو زک وی وجالکم ملوکا ها وجهله کو مولو کا ګر زولې تاسوبات شان اختیار من د خپل زانانو آته کوم مععلمو ت أحد منعالمین در کړي دي تاسو تاغ مدونونه چې ننی دي ورکړي او تنته د مخلو کارنا یا قوم غول اررضل مقد سا ایقوم دن نهشیزمم کې پا کې الی غی د تبلله هو لاکوم چله تاسوله مقرر کړی ده دومره ان اماې دربانې اوپل چې دشمنې دله طبباکه د خپل اختیار خاون دیکھڑے یونیورسٹیز میں کلاورشے کارد دا بیت المقدس او یاداد الشام زماں دا دینہ کافرانو نیولی و عامال قوی ورشے غیلہ قالو <سؤال> ندی ویلہ ولا ترتدوا علی بارک مو واپس کے گئے پندستاسو شامرا زئی وطن قلبو خاسرین صبح گرزی تاسو تاوانیاں قالو ندی ورت ویلیا موسی اے موسی علیہ ان فیہ قومن جبارینا یقینا پد کے د زورور لن نپلهها عملې دا دهسو اولات ک را للو جاباب را ود کې او ق <تصفيق> د زورور منګې چری نهدن نهکیږو اغې ته حتى یخو جو من ها تردي چې غې وزي دغې نه خرو جو منها په نه داخلول کهديوهتلتهغېنا کن من بیا دن نه کېتون کېویې ډیرری و دا ډیر زهور یړې تکړدي او منګ غې سره مقابلي که دا خلق که او منگ تا لارا کلاو شنو بیا با ورشو و که دین من نزو خان قال رجلانی نویلد وو کسانو من اللزین آغی کسانو نا یا خاپو نا چیره دلاغی دا اللانا یاد دشمن نا انام اللہ علیه ما نعمت کڑو اللہ پاگی دوارو چی اسلامی و تنصیب کڑو دادا یو شع ابن نوریا او کالب ابن یو قناو دوار بیا پیغمبران بران بران بران داغی خلکونه چی انعام کلو الله فاغی او دخلو علیهم المابا دن نشی پدی بانی دروازیتا و ایزا دخلتو موحو فا اینکم غالبون که چکل چی تاسو دن نشی دی دروازیتا نو یقینا تاسو بزورا وری ای و تیوی گور صرف تاسو ور شی کنا نو اللہ با تاسو لکامیابی در کی خیر ده دی و تیویل نا وعلالله فتوکلو و پا اللہ بانی زان اسپاری کتاسو ممنانی قال نوی یا موسا مال سلام نا لن نهدو خولهه اددم ماده موف یا کین منږید چریتدن نه کې گد تعمیشا درسووجدی مووجی پغې کې ف هاب انته او رب وکان پسلارړ شته او ربې د سره لارړ شیر۔ خو به دبی شوون دیې لا دم د کنین او د خوبی د مک ف هوو ان ان تو ر کا دو م فه انتهرب کوقییینو کا لاړشه تا سره فاد ک مون سره نز. یا فذهب ان تواه کو کا ر نامرات مشرورلارړ ش مشرور حروونه ل سلامغ ببد سره شي دواړروونه لاړشي فقا ت لاو دواړه جانو کوئ ان نهها هونا کادول ی کې نهږ بدل تناسیو د ک بن اسرائیل۔ چکورا دل چینو اخبارا غنی کو یوت چې دغه نه زیات نو سوچ نی بوله پکاره وی دول شینه اس نہ تھا عاشر تن دو نه خوبس کلی اخبارک او مرزان په ټول دای خلاص بیا خو به نه ویل چې تا ور دوړه خره مګې دکو هغه خدا نه ویلا او چې سخ واخ پراغه وی موسی سلامه سلام شو تعالی ارش او بس ربا در سړی او موږ در سر نزوخه ویشوی بیکار مرگری دگش آنگید. پا خوراک کی بدن ارسران غاڑی، پسکاک کی بدن ارسر آگوار ران غاڑی، او چی سخو اخراغی نا پا میدان بری پریدی و دوخ پی بخپلی گیا دو بردیکی، وی تپیش و کار رو پیزو دن لڑا. دسی مرگری نا زان لخی، چی سبا دیر پلاس نرازی، مرگری افاغ دیر چی پا سخت کتالا پا کار شد. فراحت کی تا تو افتتازا نہ بول کو وا کچھ سخت اینو مال आवाज را کوا ا چ فراحت کی او چ سخی خدمت نیز تیار ہے ا چ کله د خدمت دی او توینو بیا شل بانی جوړی کی دامر غره نه دی وښ وکنا موسی علیہ السلام حیران دی چې خدایش ماری غنکی تو خوراک په وخت کې خودونه ډیر دي چې تپوسه مګه وادس کا په وخت کې خودوم رډی دي چې تپوسه مګه او مطلب په اوس چې انا ها ہونا قاعدو موږ د سرنوز د تپنا سو تا او رب دې قَالَنْ مَا غَوِي رَبَّهِ رَبَزَ مَا اِن نِيزَ لَا عَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِ وَآخِي دقا چې جواد نبی علیہ السلام سره ابو بکر صدیق پغار سور کرے وند ابو, ابو بکر پریشان او چې کافر بوم ویني نبی علیہ السلام او ته ویل لا تهزن ان الله معنا مخ پکېګا الله زوم امسر ده جمع یادې تسان دوری او چې غره جمع ان الله معنا زکه مرګ لري باندې اعتمادو اعتماد او صداقت ته ته والا نه ده او موسی عليه السلام سره ټول بني اسرائيل او چې کله فرعونیان راول قال اصحاب موسی انا لمدركون نو موږ ور وې موږ راګیر شو موسی عليه السلام وته وکلا ان مع ربي چاری بمراگی ری ما سره زمان لا دے خام خواب ما تلا رخی انما ان معنا ربنا نوی چی منگ سر زمان گراب دے فیده چی داد کاروالا نبی دی سر اللہ نمر گرے گرے داخلی داخلی پا شابا شابا، را را بو دا خالی را را خلیفہ ما بوج د چشابه وسره لارا ګورا میدان تیڅ کی وسره ل سوره ګورا و بو اخي وسره ل وب ګورا د خوراک وخ وی خوراک را ل سمندر وخ کی را راگیر شلار را ل ګورا خمانه بوج نه وچتای پمارا بوج کی وی نو ای زوی یمانو انما عی ربی سی ما سره زما رب د ما تبلار خ او نبی ر سلام بکر معلومو چې دی زما بوج بخبل غاړه وډینو زکوی ان الله معا برګره نو مصال سلام وایچه یا الله لا املک الا نفسی واخی مرګ لري قوم غډیر دي اوس په وکمنو زه مالک نیمه اختیار نه لرم مگر تخپل ځان او صرف تخپل رور بس دا توګه سینو نور خندی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پس جداواله راواله زمنګاو د قوم پاسې قانونه انس کې خدای غره کې من تخلاص کوي یا دا مطلب دی او یا دا چې الله ګوره منږ د سر آزاد یو زین کې بیال کا بیالتا قال فإنها محرمۃ ندیو میدان کیو میدان تی هوتوی قال ان الله فإنه یقنند پاک ازمکا محرمۃ بند په علیہ 40 سنه سلمی اختالا چې دای نذیکنا 34 سال پورې بدی دامه کنه ملایویږي یتیون بلا رز حیران او پریشان او بغیر کې فلا تاسعل قوم الفاسقین مغم جنېګ په قوم بری دا وجده شان الزلیل براتینو میدانی تیخ کی زلت واغو خودا غیرت کاری نو بحش تلوی والله اللہولو دا خپل ملک ور کڑوی دا پاک ملک نو دا دا غی خلق و مثالی رو بودا سستی چی پا جہاد کی سستی کڑی ونطولو مر زلیل شو سستی بدا اللہ کو حکم که نکه نطولو مر بیزت مندی زیزے پوری چدینو سلورم بابو بنزم بابو انشاءاللہ بیا سبا رازی و آخر و الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد و وصحبه و صحبه اجمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی حسنا وقنا عذاب النار دعاو که درس لازم ټولنه قبول کی او ولله ټول د پاره د نجات او د خلاصن سبب وګرځي سمره مرګري چې تکلیف کړي او رازي د نسدی او د لری نه سمره ناري نو زنانه په دل تر او سور کورونو کې په خپل زينو کې او لري الله د ټول لاجر ورکی او الله د ټول شرغي حاجتونه پوره کړي سمره بیمارانه سمره ګرو دعاگانو دعاګانو درخواستونه کړې دي دعاوې کې چې الله ټول له شفاء ورکی زرولی د پاره دعاوې کې دجامې پرېشنه او تکړه داتاور رحمان بېده د شهید محلی غره اسخان له سوال جواب کړل شي ز بیماره مدوار الله وړی نور چسمره بیماران دي الله ری طول بیماران الله شفای کامل عاجل ورکي سمره مسلمانان وفات دي الله ری داغه طول مخبرت نصیب کی دانند جنازه او خوم د درس په وجلانه رو دعا وکړي چې دا, دا غي اسلام بابا ته الله بخنه وکړي والله طول وارثان له صبر ورکي والله سبحانه رحما ملو کی سمرچه من جوندي والله دې ټول ته په صبر او استقامت را نصیب کي او الله دې رسول په حال باندې رحم کي او صلی الله تعالی علیه